Десять років поруч із генієм. Що Маріанна відчувала? Про що думала? Чи розуміла його? Здається, вони не були щасливим подружжям. Їй подобається достаток, суспільне становище чоловіка. Але вона не розуміє, чого він має весь час працювати, чого не може розважатися, чому уникає гостей. Йому б, аби скоріше всі пішли геть, і він тоді мерщій до себе в робітню. Різати дерево та камінь – єдине його захоплення. Галя підставила під джезву порожні горня і кивнула, погоджуючись, «Так, хочу ще». «Він часто дратує дружину», – не зупиняючись повела далі. Дратує своєю затятістю, зацикленістю на тих скульптурах. Вона їх іноді, страшно й мовити, майже ненавидить. Їхні руки, шиї, вигини, пальців. Він проводить із ними більше часу, ніж з нею та сином. Обминає рідних увагою, переносить свої почуття на дерево та камінь. Ось він просить її позувати йому. Стій каже, ще не опускай рук. Це буде пророчиця. Маріана завмерла в незручній позі. Шия заклякла, рука тремтить, а він на неї тільки інколи глиб. І пестить дерево то брутально, а то так ніжно, так вигадливо його торкається, як ніколи не торкався її. І воно під його руками воском вигинається, дихає, стогне, тече. Луїза вміє слухати. Вона навіть питань майже не ставить, наче сидить на березі ріки і не зводить очей з бігучої води, або біля вогнища стежить за язиками полум'я. Коли вона отак слухає, душа вивільняється, скидає на мул, вітер внутрішньої свободи відчиняє двері. Одні, другі, треті, розказуєш усе, як є, усе найголовніше, що відбувається з тобою. Бернард іще зовсім крихітний, Заледве навчився ходити, а бач, який сміливець, упіймав жука-рогача. Показує батькові, дивись, яку іграшку знайшов. Малюк надуває щічки, дмухає на свою живу здобич, а батько замість забрати небезпечну знахідку, не зводить з малюка очей. «Як ти це робиш?» – повторює він. «А ну!» Надуй щічки, ще раз, ще раз. Як? Шурхотить сукня. Маріана на порозі. Ах, кинь цю гедоту з рук. Вибухає скандал. Він сміється, бач, він, бач, сміється. Ангелик йому в голові. Ангелик, що надуває щічки. А якби той жук малого вкусив? Її чоловік дивак невиправний. Вівтарний майстер. Він мав би бути статечним та поважним, а він жартує з усього і раз у раз бере наглум. Вона не розуміє його іронії, а то раптом погляд відсутній, обернений в себе. Маріанна спитається про щось, чоловік мовчить, вона зведе очі від гаптування. Чуєш мене? Не чує, в свої думки занурений. Чи не образливо це? А як прийде Бернард, хрещений батько-сина, названого на його честь чоловіків партнер, архітектор, співавтор, чи не всі його творінь, то вже господар жваво і піднесено поспішить назустріч і ну за столом щось своє обговорювати, не змовкаючи, не помічаючи, хто поруч. Вона не любить Меретина. Не любить Бернарда Меретина, заледве терпить його поруч свого чоловіка. Ті знаються віддавна, ще відтоді, як вона була за іншим. Чоловіки разом чи не весь час. Їхній зв'язок набагато плідніший, ніж сімейні стосунки. На подвійному рахунку цієї пари кілька споруд, над якими вони працюють день і ніч. Спільні діти Меретина і Пінзеля, архітектора і скульптора. Дідич Потоцький, захоплений, надто тоді, коли його ім'я увінчають на тих будинках, храмах, придорожніх стовпах, платить щедро, нема про що казати. Забудовує свій край розкішними спорудами, яким стояти вічно, а дружина втекла від нього до монастиря кларисок босих. Маріанна схиляється над шитвом, прислухається до чоловічої розмови. Ельгребко, чує вона, маньяско, шурхотить низький голос Меретина. Тіє поло, буше. Вони жонглюють іменами та малозрозумілими словами, зовсім не турбуючись, чи цікава їй тема тих розмов. Вони мають спільне минуле, куди нікого не запрошують і не пускають. І спільне майбутнє належить їм. Один без одного не житимуть, як не живуть із половиною серця. Це так і буде, їй підказується жіноча інтуїція. Чоловік оживає, переповнений пристрастю і бажанням сперечатися лише тоді, коли говорить меретин, а їй він залишає те, від чого в нього гаснуть очі і кривиться обличчя. Умовляйся, жінко, з майстрами, як треба мурувати стіну побіля будинку. Такі речі він охоче скидає на дружину. І він занадто часто буває не вдома, а де інде. Сім'я в Бучачі, а він то у Львові, то в Годовиці, то в Городенці, то в Монастириськах. Скільки можна? Я тебе слухаю, немов уже читаю роман.